Maandalizi mazuri timu yetu mazoezi. Kwa hiyo Tanzania tutafanya vizuri katika mechi Mechi itakuwa ni ngumu sana. Tunaomba Tanzania watu kwa wingi uwanjani. Ya, matumaini yetu ushindi wa pili ni wao watanzania Tanzania. Kwa hiyo tunaomba sana wajaye uwanjani watu pa kama mechi zilizopita. Na no, hiko tutapita.